Обзавівся кулі наркотиком, сказав я так, що в кінці речення найвиразніше прозвучало наркотик. Котики з під тіста, прореагував ліпський, ремі фасоль порятувати. Вати і вовни з звичайної печі дещо зерність, як гормонізони щоки і сяєво волеза підхопив феручі. Замети вітром чи снігу намагають по чотири, і ефевезія відчутно шкандибає, продовжив гарпонастер. «Баєчки і доріжки», – вимовив Ліпський. «Ріжки манно», – додав Феручі, – «аномація», – сказав Гарпонастер. Ще кілька дурниць, і всі вони видихнулися. Я зробив ще одну спробу, не забуваючи про обережність. Пізніше їм пригадається все, що я казав, тому сказане повинно бути невинним. «Збіса добра космолінія», – сказав я. «Лінія і тигри через собак прерій гавкають галозомудро», Відповів Феручі Я урвав його, дивлячись на Гарпонастера Збіса добра космолінія Лінія ножа І скласти мале чорне вівчарство На того одягу досконалого дня Я знову урвав, утупившись Очима у Ліпскі Хороша космолінія Лінеарно гаряча кава не будетиме Однако на вами і подвоїть Ставки на картоплю і п'яти Ще хтось підхопив П'яти хворовинтер писемна квитанція Танці з обіду Бідування ванні, ані почати чати. Я попробував ще разів два і не домігся нічого. Той крутій практикувався, або ж мав природний хист говорити в ключі довільної асоціативності. Він вимикає свій розум і дає словам котитися натоптаними стежками. А надихало його добре розуміння того, за чим я полюю. Якщо наркотик мене не видав, то тричі повторена космолінія дала зрозуміти. Двоє інших не підозрювали, а от він повинен був збагнути. І він влаштував собі з мене потіху. Всі три вимовляли фрази, які могли би видати глибоко приховану провину. «Соль порятувати», «Мале чорне вівчарство не того одягу», «Котики підтіста і таке інше. Двоє вимовляли такі речі безпорадно, випадково. Третій потішався. Тож як мені виявити третього? До нього мене пронизувала люта ненависть, аж пальці тіпало. Той щур підкопувався під галактику, щоб її зруйнувати. Більше того, він убив мого колегу і друга. Більше того, він не давав мені піти до Флори. Я міг підійти до кожного і розпочати обшук. Ті двоє, що були під космоліном, навіть би не поворухнулися, щоб зупинити мене. Вони не могли відчувати ні хвилювань, ні страху, ні тривоги, ні ненависті, ні пристрасті, ні бажання захистити себе. І коли б хтось зробив щонайменший рух опору, то зловмисник був би у мене в руках. Але пізніше невинні пригадали б усе. Вони б запам'ятали особистий обшук під час дії космоліну. Я зітхнув. Коли б я відважився на обшук, то без жодного сумніву викрив би злочинця, але пізніше я, як ніхто на білому світі, мав би вигляд відбивної печінки. Мій вчинок викликав би струс у службі, сморід на всю широчинь галактики, а в атмосфері збудження й дезорганізації неодмінно випливла б таємниця модифікованого космоліну, і в цьому все лихо. Звичайно, той, що мені потрібен, міг бути першим, за кого я візьмуся. Один шанс з трьох. Мені вистачало втратити один, а жодного не втратив би, хіба що сам Господь. Клепки. Щось їх порушило в голові, поки я бурмотів про себе. А космолін зараз елистий догіголо моїми. Ой. Я в розпачі поглянув на свій годинник. І по очах вдарило 9:15. п'ятнадцять. «Куди в біса летить час? О, Боже! О, клепки! О, Флоро!» Вибору у мене не залишалося. Я подався до кабіни ще раз швиденько перемовитися з Флорою. Просто перекинутися словом, розумієте, щоб не занапастити справу, припускаючи, що вона ще не втрачена безповоротно. Я повторював про себе. «Флора, не відповість!» Намагався підготувати себе до цього. Є ще інші дівчата, є ще інші дівчата, є інші, що з того, що інших дівчат не існувало. Якби у Марспорті була Хільда, то й гадки не виникло б про Флору. Я не надав би їй ніякої ваги, але я був у Марспорті без Хільди, і я вже домовився про побачення з Флорою. Виклик усе йшов, і йшов, а я сам не відважувався покласти слухавку. Відповідь, відповідь. Вона відповіла. Вона сказала: Це ти? Звичайно, кохана, хто би ще міг бути? Багато хто. Хтось, хто прийшов би. У мене тут ще одна дрібничка у справах, Люба. У яких справах? Плестончики комусь? Я замалим не виправив її граматичну помилку, але був занадто заклопотаний думкою про значення тієї шпильки про пластон. Потім пригадав. Якось я сказав їй, що працюю агентом по продажу пластонових виробів. Це сталося тоді, коли я приніс їй пластонову нічну сорочку, яка була просто чудо.